heen بیا پیدا دا نمبر بندو چې څنګه پیره راځي بیا دا بیا په دا نمبر بندو چې بیا پیره نه راځي څه په دې جوړ شو ټول درځمنګړو آ ها اوه کاي بیا اوه بالکل ستاسو ډېر ټیګ بیان کوي کا بیانہ کئی ریاض الصالحین حدیث نمبر دے دول لسم بار سو لسم نمبر حدیث دے او کتاب الفضائل باب د 219 باب عجوب 100 م رمضان باب د پبयान د واجبوالی د ورځې د در رمضان او بیان د غوروالی د ورځې او هغه چې متعلق وي پیووس وي د دی سلا دغه باره کې احکام بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ای او الزینا منو کتب علیکم الصیام اولاتنا بیان ای مومنانو فرض کړئ شی په تاسو روزہ کما کتب للذین لک سنگاش فرض کړئ شی وا پاکسان من قبلکم چمک استاسنو استاسنو مخک شهرو ذایا بلایا د شهرو رمضان الذی انزل فی القران میا در رمضان دا, دا چراغ دے پائے کی قران او دل الناس دا قران ہدایت دے دے کو قران سبب دے ہدایت دے او سنگ سبب دا ہدایت دے ہدایت منڈیرا ایتنا ہر اول پیش باد توحید او احادیس کہ احادیس او قران دا سبب دے ہدایت دے مخلوق دا پال گڑی او چردا دواله نو سوږ او نه او ری او نه په ځان پویا کوي نو هغه د هدایت نه مشکل چر د هدایت په لار لار شي و بینات یمنون الهدى او د لایل د هدایت والفرقان او د فرقون کی امن شاهد منكم منشار فلیسمو او سوت چازي ستاسو نو د میاشت شاش میاشت تا نو د روزونو سپایې کې وامن كان مريضا نواسيه بیمار اوالا سفرن یاوي په سفر باندې فائدتون لازم دے پا شمیر پاښمه نورو شمیر په لازم ده ذورزونو الا وعمل احاديث فقط تقدمت في الباب الذي قبله احاديث دي بارے کې مخکې تیر شوي دي مخه دي بارے کې احاديث تیر شوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او قال في الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سلام الصلاه والسلام قال الله قال في رضي الله حديث قصير كل عمل ابن آدم له هر يوم عمل اولاد ادم عليه السلام د فاروي ینی يعني الانسان هر عمل د د فاروي دا د د فاروي ایلس یا مگر رو جا اللہ هر زماد عمل <سؤال> چې انسان کئی دا آدم علیہ السلام پاولات کی نداغ عمل دا آدم پاردہ ایلس و مگر رو جا زماد پاردہ اللہ <سؤال> وی <سؤال> او فا انو لی زماد پاردہ و آنا و او زبه بدله ورکوم په باندې زرووج زما د پاه او زبه د دیرووجې بدله رکوم پ خپله د نرو اماالو بندې به د فرشتو په ذری کومه او د رووج ب د به خپله کومه وسیاممو او نهتون اورووج ډال دیڅګ چې ډال سرلی سړی ډال د توړ نه بچ کوي لو پروجسله د گناهن بچید د گناهونو د بشکیدورو یو زریه د راجه فیضا کان یوم صوم یحدکم فلا یرفس ولا یسحب کلا چوی ورځ د روزه د یو کستا سو کلا چ یو کس روزه جګیمانا چ پتا سو کې د یو کس روزوی روزه خو ډیر عمل له بهترین و ک یو ورځ درو جه د یو کا ستا سو نو فلا يرفسو نغد سنکې اغدې لا يرفس ولا يسحب اغدې جما نه ولا يسحب اغدې غلط خبر نه کې یا يرفس يرفس مانا دادا خبرې نه کې خبرې به حیاې لا یا تقلمو بکمل فاحش معنا محد سین کوي خبرې دی نه کوئ خبرې د ب ح غهې خبرې دی نه کوي واللا یس خبره او نه د اواز پورته کوي پرووج سره ولا یست خبر یع فضول خبرې دی نه کوي او نه د اواز پورته کوي په درووج کې چغی بااسې چغی بنووي لا یس خ چغی په ان سابق أحددون که کنزلړلو دیرو جددار ته یو کس او قاته له یا جنګو ک درو دار سره دا و جنګو سرهو کوي نو ف کولووي اننی ساعمونشک زرو زرومه مع نهزه د شرخه برې نکومه زه د شررنخپلځان او بلم بچکومه زرومه. جر اوجه من از شراदत کار نو کوم ځکه نن نو کوم منېما والذی نفس محمدن بی یدی سماد قسمی پا غذاش نفس محمد بل از خیری لخلوف فمصائم اغبوی دخلید رو جدار اتی ابو عند الله ملزل مس دادیر خغوی دا دیر خیستاو مزیداری پنیز دالا دا غبی دا مشکونا درو جدار دخلینا چکم بوی زینو دا مشکو آغبوینا دا بوی دیر مزیداروی درو مزی در جدار دخلی بدبویم دا مشکونا زیادا خواهران زکا یودا سی بدبویم چا خراب ای دخلی صفائی نئی د خلی صفائی بدبوې هغه غلطه را دا دروجادا د خلی نه یو خپل دروجی د اثر وی یو بوی الله دا غو خلی نه وباسي لسای می فرحتان يفرحهما دروجادا د پاره د خوشحالي وی سو خوشاله جزاد د پاره د خوشحالي یو خوشالي یفرحو خوشاله ییده پا دوار خوشاله باندې دیپ آغدوارو خوشالی یو خوشالی سره یو دا سر دروژی دا غد اخلینا اللہ یو بوی باسی سی دا غبوی د مشکو دا امباو ندیر تیز دے زکا چھ دا آغد عبادت دروژی اثر وی چې دا غب پخلی کیوی یو خوشالی دا دا ازا افترا فرحابی فطری کلاچه دیکو جا کئی رو جماتی نو خوشالی گی پو وقت رو جماتی چکلا روز ماته نو دې خوشالي رښتیا خوا روز مات په وکه انسان سو ډو کلا یو شله ګوري کلا بل شله ګوره دروځي د ماته تو انتظار کې سو ډو او چ سو ګروځي نن دې دا حال ته ګوره هغه په دا وخت وای زلک یا رب او فرح بسومي او دې کلا چ مخامقي دې خپل رخصانو خوشاليږي په خپل روزي باندې با خوشاله وي ازا لقیه یو خوشحالی پو وقت درو جماعتی که دا او دیم بلا خوشحالی چه در قیامت پو روز دا اللہ سرم خامک کی گی نو درو جی پو بدل کی چا غلق کم نیمتو نمیلاوی گی نو پاغی با دیر خوشحالی اللہ دیمون خوشحالی کی متفقنالی اتفاق کڑیش با دیادیس دا بخاری او د مسلم و ها زا لبز البخاری او دا حدیث په نور زینو کې ما تیر چبه ده دا حدیث را روان ده اتل سوا سلو نووي کې بیا راځي نل سوا سلور کې بیا راځي او تقریبا يعل سوا يو پنځوس کې دا حدیث بیا را روانه او هاذا لفظ رواه البخاري او دا يو دا لفظ بدی الفاظو بخاري نقل کړی چې کومنګه ذکر کو و فی روایت لو په یو روایت کلاغلی ګورا خوشالی زادہ چې د الله دربار کې کله د ملاو شید الله سبحانه ثوابونه بہته ملاویږي دروږي ا یا عباد الله اخوفن علیکم اليوم ولن انتم تهزنون یطاف علیہم بسحاف من ذهب واکواب وفیه ما تشتهیل انفس وَتَلَزُّ الْآَيُنْ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ چه زخرف کې کمایات رازیب يَتْرُكُ تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ عَجْلِ پَرِدِیدَرُ وَجَدَارُ وَخُرَاقُ او سکاق پل او شاوت ادا کول پل زماد و ذکر روجش نوروج کو به زی خلاص کا کو چمانه کی گم زما د یره د و جنا اسياملی نوروج زما د بار دوان اسوبی او سو بدل ور کوم پای خپل تو به عشر او نیکی پلس د پشان دای لس چند د پشان دای یو نیکی پلس چند د چلاي ور گئی بدلی وفی فی رواۃ لمسلم پیو رواۃ مسلم شریف کے الفاظ دا سراغی کل عمل ابن آدم یضاف ہر یو عمل دا اولاد دا آدم علیہ السلام په د چنکول شی دار شامل دا اولاد دا آدم علیہ السلام ہی الحسنات بیا خوش عاقدت سی وی ګوره چا قید نه دا عمل دا سنشت رینا پوش سوته فر صورت دی کا په خیر کی راجی حبیث اعمالو حې یوحسنون السنعه د خیال کې چې ما جنغه حمله وکړو خو د کوفر په وجوه د شر په لاره عمل ته باشي یضاف الحسنات بعشر امثالها الى سبعمئه ضعف د چنکولې شینی کې پلس په شاندارې تر وو سو د چندو وو سو د چندو پوری دي تو ګورا وو سو د چندا یو نیکی پلس چندا دا اچ سور په چا کې اخلاصي نو دوه به اغل الله د هغې سوې بدلی بور کوي سوه چې خلاص شو چې سوه خلاص شووي نو دوه بد وه اخلا ځان کې پیدا کول دایو دیر دا یو ډیرر بهترین سیز دی او یونی کې پلس چنداره حدوقال الله تعالی تالله اللهین نوی ب شکه داروه زما د پاو بدله مدوج خلله بله وور کوم يدعو شهوته وطعامه من أجلي پرد رجدار شهوته في الأداة وطعاق في الزمان يرد وجنا للسائم فرحتان رجدار فرد خوشحالي فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربي يو خوشحالي في وقت رجماعتك دا أبل خوشحالي في وقت ملاقات دا الله صلى الله ولخلوف فيه عند الله من ريه اواغ ابوی فی پدیر او پدکه اتیبو داډېر خوخوی پنځ دللا د بوی د مشکو دا انبرونه نوخه د مشکو دا انبرونه درو جادر دخلی نه الا یو قسم بوی وباسی داغ روجی یو خپل اثروی ویده عبادت او اغه ډېر و وانو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی من انفق زوجین فی سبیل اللہ چاچے خرچو کو من انفقا اگرہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچے چاچے یو جو جوڑا پلار دا اللہ چے خرچکلا گورا من انفق زوجین فی سبیل اللہ چاچے خرچو کو زوجین فی سبیل یاو جوڑا یان د یو جنسنا دو سیزونه د الله په لار کې زوجین دو سیزونه من انفقه چا چ خرج وکو د دوو جنس د دوو سیزونو د یو په لار د الله کې د یو جنسنا دو سیزونه لګی دو سیزونه خرچ کئ نو دیا من ابواب الجنه نو आवाज بو مند دروازو دا جنتنا نو من ابواب الجنة تتبا دا, دا قیامت پورا دا جنت دا دروازو نا آواز کی گی یا عبداللہ حازا اید اللہ بندا دادے اغا خیر چرا شاپا ما باندے جنت تا دا داخل شا آواز بوردو گیراشا ما باندے جنت تا دا داخل شا فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة دا. اواصوچوید اهل دمانزنه نو आवाज بوکې شغاثه د دروازې د مانزنه ومن کان من اهل الجهاد اواصوچوید جهاد والو نو आवाज بوکې شغاثه من د جهادنه ومن کان من اهل الصيام اواصوچوید اهل د دا روزدارنه نو دعيه من باب الريان आवाज بوکې شغاثه دروازې د ریان دروازه ریان حجراش به ما باندې جنت ته داخل شذکه چې باب الريان په دروازه باندې هغه خاص د ورځې والے خلک دنه کیږي کی چې هغه ورځې ثند برداشت کړي و من کان من اهل الصدقه دعيه من باب الصدقه اوا سوچوي د صدقي والےونه د زکات والےونه یام صدقي وا چې ساده دي کې دا الله په دین کې خرج کړي مال وګولې موږ ته غننده صدقي غب خاريږي نه دا الله په دین کې په سي زينبانه خلکو باندې مال او هو یو خو زکات دې په غریباو باندې او دا زکات نه علاوهم صدقه کو په خپل استادانو په دندارو په چې دا غي نه دین خريږي په هغه ځای مال وګول من باب صدقه قال ابو بکر وي ب ابي انت و يا رسول الله زما طلاب امور ته پتا قربان شي د الله ما على من دعيه من تلك الابواب من ضرورت نشته په هغه چا چا غره بلل شي په دغه من ضرورت انس ضرورت ها ضرورت ح ضرورت دا څزور وخت نشته یعنی یو کس د ټولو دروازو نه داخلي دوی ضرورت وخت نشته هو چې دا د پارت او د لوی عزت او کرام دی او د مقام دی خو یو دروازه باندې باراجی کړه په ټولو خنشي نه د لیکنه خدا او ټولو دروازو نه چوت اواز کې چې دا د پارت د اعزاز داغه دا, دا, دا, دا, دا لوی مقام داغه فحل لا احد من تلك الابواب غير ابل له بشي او, او کس په دا دروازه ټولو باندې فقال النبي عليه السلام ان ام او پاغو ټولو دروازه په غاده بللي شي او ذ امید کوم پیغمبر په پا خو ان تکونه منوم چاغه پته داغه ان اب شطوي ابو بکر ته وي ذ امید کوم د نه او د پیغمبر خبره ثابت اغه یقیني پدې حديث کې فضیلت د ابو بکر جلانو بیان شو چې आवाज به کیږي هغه ته د ټولو دروازو ته جنت نا دا आवाज د ټولو دروازو ته جنت نا ابو بکر ته تسرب راړي د وجهه شرافت دا غنا د وجهه غوروالی دا غنا او پدې کې بیان د جواز د سنام په انسان باندې حا ویله چې بعض انسان په بعض باندې خاص کي صحابه ډیرو خو پټولو صحابو کې پیغمبر پاک سو خاص کړي ابو بکر صدیق شرافت اعزاز وړ متفقن عليه وعن سالم نسعد رضی الله تعالی عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقينا فجنت کې به یو دروازه یو کال له ریان چویل به شغت ریان ریان دایو دروازه دا په جنت کې خاص او جزا دو دووجد اکرام نه دووجد عزت مندې دا الله <سؤال> ته طرف نه دای زفاره ذکر شه د دنیا کې تند تیره کړي وا نو دا غي تندې بدلی به الله پر ز قیامت کې په یو خاصه دروازه سره چا دا دروازه نوم دی ریان اوسوبه دي تا جنکيږي آو چو او چې چې چا تننده تیره کړی وه او چې څوک دن نه شو غې ته نوپغوه بیا تن د را شي لم زما ا دا تغې بیا یا د خولومننو سای موونه ی ملقیامه دن بهغ رووااضې تهروجدار پورت د قیاممت کوې لا یت خولومننو هدون غیرم نبا دن نکیگی آغا دروازی تا یو کس غیر دا دینا یو قالو ویلی بشی این السائیمون سشو چھرت دی رو جدار فا یقومون تی بپاسیگی لائد خلو منو آحدون غیرهم نبا دن نکیگی پاگ دروازی او کس غیر دی رو جدارونا فیزا دخلو اغلقا کلاچ دن نشده داغ دروازه بانده نو بند شي دروازه چکل روجداتو دن نشده دن نشده پاغ دروازه بانده نو اغو لیقا آغا دروازه در ریان مزده نشده بند بکلیشی فلمید خلمنو احدن نو دن نبنیشی پاغ دروازه بیائیسو که متفقن علی دا حدیث بیام اتل سوا شپک نوی کی بیار آروانه او یعول سوا دو پنزوس کی بیار مسلم کی ذکر کی ہوا وعن ابي سيد خضري رضي الله تعالى عنه قالا وقال لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا الله نشترے جو بندہ چاغ روجنسي یورس الله کہ چا چی او روز روز د الله پر ان وی او د الله په لار کې له جهاد کې علم کې په سفر د دین تل له روزم نسې مگر لری به کې الله دې په دا ورځ کې مخ دا دور نه او یا غزا او یا غزا به الله دا مخ ته جهنم نه لذي ساتي او یا غزا مگر لری به کې الله مخ دا ته جهنم نه او یا کالا ها خذیفن خریفن او یا کالا ها باد الله وجولربکی الله مخدا او یا کالا د کاله تعبیر د کو په خاصه خریب سره کړي لريبکی مخداغا جهنم دو نه او یا کالا زکه چې د بسکی حرارت د روزي زکه چې د سکل او هغه ګرمایش دروځي په ګرمای کې نو دا غم مخه هغه ګرمي هغه ترا غلوه ګرمای شي برداشت کړي نو اویا کالو دغه مخلا د جهنم نړۍ ساتي او په دغرزو د ګرمایش کې علاوه دغه بل نړۍ کې دا, دا نه لوی مقام د روزنه ولغه متفقن علیه وعن بی هر ایران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال او ایمان ساما رمزان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدن من من زنبیه نبی علیہ السلام ایمان ساما رمزان ایمانا آغسو کو ساما چاچرو جونی ولد رمزان دو وجد حی تصدیق دی ایمانا و او دو وجد دو طلب کولو دو اجر دو سواب چې منغرب اللہ سواب دو رجل, رجل راکی غفر له مافی بوکلی شدتا دا, دا گنا چه مخیو من زنبی دو گنا داغنا متفقن علی وعنه و نقل دا بوهرانا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال رویزا جا رمضان فتحة بواب الجنہ دل چراشه نماز نپرا به نستیشي دروازه د جنت او غلقت ابواب نار او بند بکليشي دروازه د جهنم دور وسفتت الشيا شياطينو او تلشي غټ غټ شيطانان وي خدای کنه پروجکه غټ غټ شيطانان او تلشي پر دسو په زنجيرونو توقونو باندې زکه چا غو روزار چدي حال اللہ ان رسول مولی رؤیتی وفترو اے آئیک واشو بے آئیک واشو بے دیکھو آئیک واشو بے دیکھو آئیک واشو بے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا سومو لی رؤیتی روجونی سے دپارا روجنی سے پلی دلو دمی آش وفترو للوي او کووج پلییتلو د میاش اخترم پلیلو د میاش دی او روژم پلیلو میاجده سقاله غپل جوډې مزو ک لکه اخت پهټ وقت نه لاځې تید دا غ ړڅپ میاش لتللي شو ف غبيعل کوملوکه پټ شو په تااسبان د میاش ف غبي کهپټ شو چا ل ده نفاک ملو شعبان سلحسین نو پورا د دا شعبان دا دیشو بیا چې د شعبان د دیش تو پورا شی نو پا بلا راز بیا سلح روجه دا که میاش چاولی د کونی ریزا متفقن علی وحازا لبض البغاری وفی روایت اللی مسلمین پا یو روایت دا مسلم شریف کرا غلی فا این غمع علیکم فسومو سلحسین یو من او که پتک لیشو پتاسو بانی میاش د روجی چاونی لی لکه دا سه بارانوی تیاروی وریزوی نو سلاسی د یو من نو بیارو جنی سید دیر شا آرازی بیا داختر بانے کچھ سو پوری میاز داختر چالی دلینی پوشی باب الجو باب دی پبیان کمیو سب